والله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم اما باقيكم الله سبحانه وتعالى نكمتيك رحمه رسول الله عليه وسلم إن شاء الله تياندelia kuzungumzia mada ambotume ma yaanza hapo jana na ni la le rasul sallallahu alayhi wasallama kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tuwe wenye kusameheana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema walyafu na wasameheane waliyasfahu na wachilie mbali aachilia mbali ala تحبون ان Allahu الله لكم je ha mpendi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe ina maana kuwa unapomsamehe mwenzako na kuachiia mambo mbali Ndiyo miongoni mwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutusamehe wakati mmoja wakati wa Rasul sallallahu alayhi wasallam habari ilitokezea kuna wavumi ambao walizusha uvumi kwamba mama Aisha Allah anha amefanya machafu na hii ni baada ya rasuli sallallahu alaihi wasallama kwenda naye katika jihad ilifika zamu amekwenda naye sasa ile mama Aisha Allah anha alisahau wa mkufu wake akirudi kwenda kuchukua mkufu wake na hii ni baada ya kwenda kwa haja yake alisahau wa mkufu wake akiifatilia msafari umeondoka mwenye kuongoza ngamia yake kaongoza ngamia akidhani kwamba yuko ndani sasa aliporudi akapata jeshi limeshakwenda akabakia hapo hapo kashikwa na usingizi kalala sasa sohaba aliyekuwa nyuma ambaye ni sofuan malengo yake na kukusanya kile ambacho watangulizi wa ama masahaba waliokuwa mbele wameangusha akampata mama Aisha Allah anha wala hakusema naye alimweka juu ya ngamia na na msafara sasa baada ya hapo uvume ukielea kwamba kuna mambo yamefanyika hapa sasa ule kiongozi wa wanafik Abdullah bin Ubay bin Salul na wengineo wakieneza uvumi kama huo sasa kuna huyu Mustah Allah anhu ambaye ni kijana wa khalat, wa Abu Bakar na Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa anmsaidia sasa alikuwa miongoni mwa watu ambao walizungumzia habari kama hizi sasa Abu Bakar Allah Anu baada ya habari kubainika kwamba mama Aisha hajafanya uchafu huo usaidizi wake kwa Mistah aliukata kabisa akasema mimi sikusaidii kabisa mshaa Allah subhanahu wa ta'ala Akateremsha aya. Akateremsha aya kuhusu haya maneno wala yatali ulul fadhli minkum wasa a. wasa a an yutu uli alqurba aya hiyo ilipoteremka Abu Bakar akaweka kiapo chake kando akasema kwamba mimi itaendelea kukusaidia na hivi baada ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremka kwamba Aendelea kumsaidia ndakw pale aliendelea kumsaidia leo angapi liongoni mwetu Mwenzako amekukosea na kabla ya kukukosea ulikuwa unmsaidia sasa kwa makosa yake kila kitu nakikata kando hakuna usaidizi tena hata ukikumbushwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala uamuzi wa wako ni ule ule mimi nimekata nimekata na huko tayari kurudi nyuma kwa hivu kuna haja kwetu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala naam tumekosewa tusamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala angalia Rasul sallallahu alaihi sallam alivyofanya hijra kutoka maka kwenda Madina maisha ya maka yalikuwa vipi kila aina ya makuro alifanyiwa alitukanwa akasingiziwa akafukuzwa katika mji wa maka aliporudi maka ana nguvu ana zake je alilipiza kisasi kwa watu wa Madina bila shaka hakulipi, kwa watu wa maka bila shaka hakulipa bali aliwapa uhuru wao aliwasamea kwa ajili ya Allah na ikawa sababu ya watu wa maka kuingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi kabisa zaidi ya haya yote tunarudi katika kisa ya yule sahaba ambaye Rasul sallallahu alaihi wasallama alimbashiria pepo pale alifuambia maswahaba zake mkitaka kumuona mtu wa pepo jamaa atakayepitia mlango huo sahaba akaja ana athari ya udhu viatu vyake chini ya makwapa tena siku ya pili hivyo hivyo na siku ya tatu sasa mmoja kati ya maswahaba kama inavyokuja katika riwaya Abdullah ibn Amrin ibn al-As Allah anhuma alimfuata swahaba yule kwake nyumbani ili aketi naye kumbe anajaribu kudadisi ni ibada ipi anaoifanya kiasi kwamba amebashiriwa pepo ameketi kwa muda wa siku tatu baada ya siku tatu anarudi zake anamwambia ukweli wa maneno kwamba mimi nimekuja hapa kudadisi ibada ipo unayoifanya, na hii ni baada ya kumskia Rasul sallallahu alaihi wasallama amekubashiria pepo jeu la ziada hapana ikabidhi yule sahaba kwamba mimi ninapokwenda kulala nahakikisha kwamba kila aliyenikosea nimemsamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyenikosea nimemmsamehe kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala ama huku kwetu mtaani tuna desturi mbaya kabisa desturi ovu kabisa desturi ambao haina mwelekeo mtu kuja kuzumza na mayeti eh ndugu yangu fulani wallahi nakuomba msamaha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhana Allah unakuja kuzumza na mayeti kwamba unamuomba msamaha katika uhai wake umekataa amekuomba msamaha umekataa leo ameshafariki Eiti unakuja kumuomba msamaki wa mayit. Huo ni upuuzi wa hali ya juu. Tena upuuzi mkubwa kabisa kuonesha kibri yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati uko hai, uko hai unaomba msamaha hutaki. Sasa mtu amekufa, eiti unakuja kuzungumza naye. Tena unakwenda kuchukuliwa kwako nyumbani, unabembeleza kabisa. Unakuja kutua maneno ambayo hata moyoni hayako. Tuache kumchezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shere. Leo kuna ndugu ambao tunawajua hapa wallahi hawaelewani hawapatani kabisa lakini mmoja kati yao wamefariki wa pili anakuja na, na sura ya kujionesha isije kasemekana kwamba hata kwenye kifo chake hakuja tuache kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambiane ukweli tuzingatie kauli ya rasulu sallallahu alaihi wasallama inayosema la yahillu limuslimin si halali wala haifai kwa mu'min an yahjura akhaahu kumgura kutosema na nduguye Foka thalathin zaidi ya siku tatu haifai kumgura na kutosema na ndugu yako zaidi ya siku ngapi siku tatu yaltaqiyani fiyuridu hadha wa yuridu hadha barabarani huyo anageuza kichwa chake yule vile vile anageuza kichwa chake al muhimu huyu anaangalia kando yule anangalia kando Kwa nini? Kwa sababu wamekosanana. sana khairuhuma alladhi yabda bil salam. Mbora wawili hawa mbora kati hawa wawili ni yule anayeanzisha salamu. Naam kuko sana kuko lakini aliyebora ni yupi? Mwenye kuanzisha salamu. Lakini shetani anachezea nafsi zetu, anachezea akili zetu. Anakupa kupa fikra mtu anaonekana duni kiasi gani hata ni kwa lugha ya nyumbani tulasema wede baali sana kefin obisulana kefin leke dana selemo uo ya mun zatu biidamana mtu anakataa kabisa uniona kwamba nafsi yako ni bora zaidi kwani wewe ni bora kumdiko rasul sallallahu alaihi wasallama kafanywa haya yote Lakin kasubiri kwa ajili ya allah subhanahu wa taala wakati mmoja jamaa ameingia kwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akamkosea adabu akamwambia Umar bwana wewe huna uadilifu wote hata mali ya, ya ghanimah hujui kugawa hakuna uadilifu ambao anafanya kati yetu na kama tunamjua Umar Umar ni nani Umar alitamani kumfagia huyu jamaa alitamani kumfanyia kazi ya kisawa sawa sasa mmoja kati ya wale karibu na Umar akaambia Umar akamtajia kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayomhimiza kusamehe kwa ajili ya Allah khudhi al'afwa fiana msamaha samehe kwa ajili ya Allah huyu ni miongoni mwa watu ambao awafahamu Umar al-Khattab kauli ya Allah aliyetulizana chini aliyetulizana moja kwa moja alisamehe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alafu kuna baadhi ya makosa ambayo tunajiingiza ndani yake makosa ambayo si yetu lakini tunajiingiza ndani ya makosa leo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao madama amekosana na fulani hata ukimsalimia fulani pio nakuwa miongoni mwa maadui zake kama abdullahi na yusuf wamekosana ibrahim kwa nini aunge upande mwingine hechi madama wamekosana na fulani marafiki zako wote wakusane naye wanaingilia upande gani hapo makosa ni baina ya hao wawili sio marafiki wa huyu wamkasirie huyu vile vile na marafiki wa yule vile vile wamkasirie huyu mambo kwendi hivyo mambo hayakwendi hivyo makosano baina ya fulani na fulani iwe ya hao wawili peke yao sio kila upande unaunga upande wa pili sivyo hivyo zaidi ya haya yote Leo utapata ndugu wawili wamekosana. Madama hao ndugu wawili wamekosana. Hata watoto wao vile vile wanaingia kwenye majale makosa. Mtu anaambia watoto wake bwana, mimi sitaki kabisa mumtolee salamu huyu fulani. Si baba yao tena, si amia tena, si shangazi sina ni tena. Huyu jamaa salamu. Sasa watoto walivokuwa walibuku, pia hawana mwelekeo. Hawajui Uislamu ni kitu gani. Yale makosa vile vile wanashikilia, mara yashikilia utampata mtoto wa ambi na shangazo umekutana barabarani hawasalimiane. Qisa na maana baba yetu haelewani naye, mama yetu haelewani naye. Sasa yale makosa vile vile wanashikilia kana ni makosa yao utapata mambo yametokezea upande wa pili. Upande huu haukwendi kule. Eti kwa sababu wamekosana. Tuzingatie kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam tuangalie yale ambao amefanyiwa amesamea amisa, kwa ajili ya Allah na vile vile tuwe sifa kama hiyo tuzihurumia nafsi zetu unapomsamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anakunyanyua anakupa daraja anakupa izza kwa kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam 'izza Allah hamzidishie mja pindi anaposamea kwa ajili ya Allah ila namzidishia nini utukufu anampa iza anampa cheo cha hali ya juu zaidi haya yote kauli ya Allah inazidi kusema ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum je je hampendi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe je tupendi Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe kwa tukipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe na situe tayari kuwasamehe ndugu zetu walio tukosea na utapata kwa masikitiko makubwa mtu amekosea naam amekuja kuomba msamaha na wengine upiga magoti kabisa wakalia lakini msamaha kama huo nakataliwa. kataliwa naam mtu amekosea amekuja kuomba msamaha amesikitikia makosa yake amekuja kwako badala ya kumsumsamehe unamwambia namna gani sina haja na msamaha wako sina haja na msamaha wako ondoka nyanda zako haya si maneno ya kusemwa na muumini haya ni maneno ya kusemwa na ambaye ha, ni mshenzi hajui ni kitu gani haya ni ya kusemwa namtu ambaye hana hamjui Allah subhanahu wa ta'ala ni nani lakini muumini innamal mu'minuna alladhina dhukirallahu wa zadatuhum imanan wa ala rabbihim mu'min nafsi yake inakuwa na hofu Allah subhana wa ta'ala anapotajwa mwenzako amekuja kwa ajili ya Allah anakuomba msamaha msamehe Haja kuomba msamaha msamehe lao utafanya hivyo utapata kheri kubwa kabisa hapa duniani na kesho akira. Jana tulisema kwamba kuna baadhi ya ndugu zetu akimwona tu fulani barabarani shera msibadilika mekasirika hasira zake zimepanda alsa simelipuka Presha imepanda wallahi anakosa usingizi anakosa raha nyongo kama hizo tuondoe ndani ya nafsi zetu nyongo kama hizo tuondoe ndani ya nafsi zetu Lau tutaziondoa tutaishi maisha ya mahaba tunapendana kwa ajili ya Allah shida nyingi zitaondoka matatizo yatapungua lakini hivi shida zinatuandama usiku na mchana maradhi ya kila aina tumejenga chuki ndani ya nafsi zetu chuki kama hizo hazitotusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukawa kama wale ambao Allah anawazungumzia ndani ya Quran tahsabuhum jami'an wa shatta unadhani kwamba wao ni kitu kimoja lakini nafsi zao hazipatani kila moja mbali na mwenzake lau mtu atafika, mtu atatembelea mujitama wetu hasatan siku za harusi siku za misiba na kadhalika utadhani masha Allah kuna mahaba ya hali ya juu kati yetu Lakin kumbe ndugu wa kutoka nato, toka, toka nitoke hawapatani kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hali zetu nikimalizia na hadithi ya Rasul sallallahu wa wasallam anazungumza akisema amali ya waja Allah subhana wa ta'ala huoneshwa kila siku ya Jumatatu na Alhamisi isipokuwa amali ya watu wawili amali ya watu wawili ambao wamezozana, hawapatani hawaelewani Allah anawaambia malaika namna gani da'huma da hatta yastaliha acha na amali ya hawa watu wawili mpaka watakaposuluhisha watakaposulfishia Mushkila uliyokuwa baina yao kwa hivyo tu tayari kusameheana kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala na tuwe tayari kuomba msamaha kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala Naam tumekosewa tumekosea na mara nyingi Hatuangalia kwamba tumekosea bali tunaangalia kwamba tumekosewa kuna wakati fulani unafika umekosa usingizi usiku mambo yanaanza kuja moja baada ya nyingini. unaona kwamba mimi kwa kweli sielewani na fulani Kwa kwani sielewani naye bila shaka makosa yalikuwa yangu mimi ndiye nimesababisha haya yote mimi ndio chanzo cha haya yote kisha unajiuliza mbona nisiende kumwomba msamaha si Allah anasema hivi Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema hivi fikra kama hiyo nakuja, mshire ya fikra ya pili inakuja ah wachana naye bwana potelea mbali unaenda unaenda kwake kama nani kwani na, ame na nini kwanza wewe ndio unamsaidia wewe ndio unamlipia fees ya watoto wake wewe ndio unamsaidia kumlipia rent wewe ndio unamfanyia kadha wa kwa nini ukamwombe msamaha utoonekana mdhalilifu mbele yake hata atakudharau hata kuheshimu tena fikra kama hiyo saa zingine inakuja kwenye kichwa lakini shaitani anatia uzito kwa nini ukamwombe msamaha Ye ni nani mbele yako kwa hivyo muumini anaemwoga kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaamini siku ya mwisho kwamba atalipwa yale aliyoyatenda hapa duniani anatupilia mbali matamanio ya nafsi kwa sababu nafsi siku zote inamuamulisha mtu kutenda mabaya na vile vilevile anachangia kwa hivyo tumeogope Allah subhanahu wa ta'ala tue tayari kukubali kuomba msamaha na kuwasamehe waliochukosea haya yote tunafanya kwa ajili ya nani Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake waliyafu waliyasfahu na tusamehe na tuachilie mbali lao tafanya hivyo ala tuhibbu an yaghfira Allahu lakum Hatu, je hatupendi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe Kwani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na hawapendi watu ambao ni madhalimu. Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid-dunya hasana wa fil-akhirati hasana wa qina adhaban-nar. Wa sallallahu ala khair khalqihi wa alihi wa sallam. Allahumma an la ilaha illa anta, nastaghfiruka natubu